Namo dasse bhagavato arahato samma sambudhasse. Namo dasse bhagavato arahato samma sambudhasse. Namo dasse bhagavato arahato samma sambudhasse. Někteří z nás mají dlouholetou zkušenost v meditaci, někteří z nás mají zkušenost několik let, nebo několik měsíců. Ať máme jakoukoliv zkušenost je to určitě užitečné, aby jsme se vlastně seznámili s postupem meditace šamata. A postup meditace šamata já vysvětlím na základě právě tradice yogačá, tradice kterou vlastně potřebujeme, jestliže chceme pochopit tež to, o čem se bavíme večer. V cestě bodhisattvů, ať už máme jakýkoliv přístup, vlastně tradice yogačára je ta tradice, která systemat, jediná tradice, která systematicky vysvětluje vlastně praxi šamaty a vypašany. Ať už použijeme, použijeme jakýkoliv přístup logický, filozofický, vlastně tradice je neznamená nic jiného než souhen hm? zkušenosti jogínu od doby Budhy vlastně po e, prakticky po dnešní dobu nebo do dodnes ne, v Tibetu a v Číně jsou psaný na základě této tradice. A jelikož všichni asi víme, že já obzvláště e, dávám důraz na šamatu jako nutný základ ke všem praktikám, ať už se zabýváme tantrickou tradicí, zenem nebo teravádou. Šamatu nemůžeme obejít. I když máme dlouholetou zkušenost v praxi vypasany, Jestliže se chceme dostat hlouběji do tajů vědomí, jestliže chceme pochopit, vlastně, co je náš základ, na čem stojíme, co je základ světa tak, jak si ho představujeme na základě našeho vědomí. Neobejdeme se bez poznání samaty, nejprve teoretického, pak nejlépe praktického. K tomu, aby jsme poznali šamatu, nepotřebujeme nutně mnoho teorií ke poznání šamaty, potřebujeme především odanost k tomu, co děláme. Teď cesta bodhisattva je právě cesta, jelikož bodhisattva je ten, který se zříká osobní nirvány, osobního blaha ve a vlastně i v meditaci, jestli někdo chce hluboce meditaci pochopit, je to i vlastně eh, rychlejší přístup k poznání. Vzdává se osobního blaha nirvány ve prospěch nedualistického poznání. Nedualistické poznání, tož znamená samozřejmě jednotu mezi Samsáru a Nirvánou, kterou bychom měli právě prožívat díky samatě v každém momentu. To je pak vlastně účel samaty v tradici bodhisattvu. Tedy zatímco Žák hledá uspokojení, naplnění a slast v mirváně. Vlastně bodhisattva hledá upokojení, slast a plné uspokojení v šamatě. Šamata je pro něj cesta poznání. Šamata je pro něj cesta realizace. A to proto, že nakonec objektem šamaty se stává vědomí samotné a vědomí samotné je základ všeho, co můžeme poznat. Bez vědomí nepoznáme nic. Pak tedy v pojetí jogačáry šamata není nic jiného než utišení vědomí a vypasaná utišení vědomí v poznání právě jeho nedualistické podstaty. A vypašana není nic jiného, než poznání takovosti všech jevů na základě šamaty. Proto v tradici praxe bodisatu důraz není tak, jako v tradici žáků. Důraz není v šamatě na realizaci a zdokonalení se v džánách. Důraz je na schopnosti používat vědomí bez překážek. A to je vlastně i původní význam samády. Samády totiž znamená doslova v sanskritu. Adhana znamená pokládání, položení, sam znamená společně a správně. To znamená položení, vědomí na objekt správně tak, aby všechny jeho složky a vědomí bez jeho složek nemůže existovat, jakožto bez počitku, bez vnímání, bez pozornosti a tak dále. Vědomí nemůže existovat v tom smyslu, jak ho známe. A samádhy je právě stav vědomí, kde veškeré složky vědomí jsou v rovnováze. A tento stav vědomí je právě cesta bodisatu. Tedy zatímco v tradici žáků Abhidharma vysvětluje šamatu jakožto osm druhů samápaty, čtyři džány v jemných formách a čtyři džány v bezforemných objektech. Tradice cesty bodhisattva vysvětluje šamatu jakožto schopnost přebývat spontánně v rovnoměrném vědomí. A s tímto rovnoměrným vědomím pak můžeme dělat všechno. Jestliže chceme do džány, není problém. Jestliže chceme praktikovat zen, není problém. Jestliže chceme praktikovat tantrické meditace, není problém. A tento stav spontánní prezence vědomí na objektu právě se vysvětluje na základě devíti stupňů neboli devíti prebývání vědomí v utišení. A těchto devět stupňů prebývání vědomí v utišení je vysvětlení vlastně praxe šamaty ve cestě bodhisatvy. Ať už je to tradice čínská nebo tradice tibetská, ať už je to gelu, nebo sakya, nebo nimma, nebo sakya, nebo eh, eh, kaju A i veškeré tradice čínské nebo eh, na Dálném východě a v Tibetu vysvětlují právě šamatu na základě těchto devíti takzvaných čita stity. čita stity znamená čita znamená vědomí, stity znamená pozice neboli stav. Jestliže praktikujeme šamatu, tedy v kostce, znamená to, praktikujeme devět stupňů, nebo devět stavů, nebo devět Pozic vědomí. Jestliže se staneme mistry samaty, pak naše mysl spočívá spontánně ve stavu samaty. A to je vlastně cíl cesty bodhisattva. Samozřejmě, té žáci, aby se stali arahati, musí zůstávat spontánně ve stavu samády, ale ve stavu samády, které nemusí mít nebo nemá nedualistické pochopení. Stav samády právě v cestě bodysatvů je založen na nedualistickém pochopení, o kterém jsme mluvili včera, na pochopení takzvané dharmakáji, pochopení takovosti, jakožto skutečného stavu všech bytostí a věcí ve světě. Ať jsme si toho vědomí nebo ne, z hlediska cesty bodisatu a cesta bodisatu vlastně začíná tímto, že skutečný stav, přirozený stav je právě stav takovosti. To znamená, stav takovosti je ten stav, kde ačkoliv vše se hýbe, ve své podstatě se nehýbe, ačkoliv Vše je složené ve své podstatě. Nemůže být ani složené, ani nesložené. Jelikož vše pochází z vědomí, vše je nic jiného než. Manifestace vědomí. Jelikož vše, co se mění, je strast. Strast není nic jiného než takovost. Jelikož Důvod strasti je v ulpívání. Ulpívání není nic jiného než takovost. Jelikož konec ulpívání je nirvána, nirvána není nic jiného než takovost. Jelikož střední cesta je jediná cesta, která vede k nirváně, z cesta není tež nic jiného než takovost. Bodhisattva je ten, který právě se učí praktikovat samády takovosti. V tradici yogačára právě proto mě tato tradice tolik zajímá, tento přístup k samády takovosti, což je samády na všechny objekty bez rozlišení, Přístup k tomuto samády je právě dán vlastně praxí základních samády, což je džána. Tato praxe, jak víme, je zanedbávána nebo není jasně učena v tantrické tradici a v zenu. To neznamená, že tato praxe není oceněná. Chuinem učí, já neučím osm osvobození, jejich vlastně význam hlavně je na základě džán. To neznamená, že džány jako prostředek nepřijímá. Džány jsou velice mocný prostředek v cestě k probuzení. Proto někteří učitelé v, právě v malé tradici, v tradice cesty Bodhisatvu Obzvláště zdůrazňují důležitost tradičního výcviku v žánách. Ale co je zdůrazňováno právě v cestě šamata Bodhisatvu, není tolik. Schopnost vstoupit do různých stupňů džán, ale je schopnost zůstávat v samé takovosti. A to je vlastně hlavní část učení v cestě bodhisattva. Vlastně různé prostředky, Různé vizualizace a tak dále. Není nic jiného než prostředky k tomuto cíli. A tento cíl může být vysvětlen přímou cestou, jako v zenu, a může být vysvětlen různými pomůckami, vizualizacemi, jedám a tak dále. V tantrické cestě, ale nakonec se jedná o stejný princip. Stav, takovosti, vědomí takovosti je stav právě čisté země, kterou si meditující může vizualizovat pomocí různých prostředků a může vizualizovat sebe v centru této čisté země. Tak to je Vlastně základ pochopení praxe šamaty v, v cestě modisatu. A teď k devíti stupňům nebo devíti přebýváním vědomí v utěšení. Žáci v tibetských institutech v Číně se to učí vždycky spomnět a pak vysvětluji na základě komentáru stápajaty, samstápajaty, jak je to? Stá, stápajaty, samstápajaty, e, avastápajaty, upastápajaty, damajaty, šamajaty, vjupa šamajaty, ekotý, Karoti a samádiaty. 9 stupňů. A začíná to stápajaty. Stápajaty znamená etablovat, establish, osnovovat nebo založit mysl v cestě k utišení. Jak založíme mysl? jak etablujeme mysl v cestě k utišení. Tím, že ji položíme na meditační objekt, Jak už jsme se zmínili, obzáště v tradici jogačára, která, jak už jsem se zmínil, vlastně je... Syntéze zkušeností joginu to generace, které pak Asanga na základě filozofie pouhého vědomí se stavil dohromady. A tyto v těchto zkušeností joginu. která vlastně je od samého začátku. Ve zkušenosti joginu mysl, která se spojuje, která se zakládá na pěti smyslech, je svou podstatou rozptýlená mysl. Jedině mentální vědomí může provozovat meditaci. Ať už šamata, tak i vypasená. Zde přístup je trochu jiný, než tak, jak ho známe v základním buddhismu. Objekty meditace jsou pouze a jen mentální objekty. Aby jsme poznali právě filozofii pouhého vědomí, která učí v některých interpretacích pouze jako prostředek, to je ta hlavní interpretace, v některých interpretacích doslova učí, že nejen ve stavu samády, veškeré objekty jsou objekty vědomí. V naší zkušenosti vše jsou pouze a jen objekty vědomí. A to je ta nejrychlejší cesta k realizaci. Tomu se říká královská cesta k realizaci. Kontemplace základního vědomí, ze kterého veškeré objekty pochází ale pozor, nemýlit se veškeré objekty ve smyslu čeho? Ve smyslu jáství? Hm? To neznamená, že nutně tato filozofie popírá existenci čehokoliv, popírá pouze nedualistickou existenci čehokoliv. To je časté nedorozumění. Čili, aby jsme se dostali do šamaty, nejprve musíme etablovat nebo postavit mysl na meditační objekt. Jestliže meditujeme na dech, meditační objekt je nádech a výdech. Hm? Ale ten nádech a výdech, který používáme k meditaci, není ten nádech a výdech, který jsme počili tělem, ale je to nádech a výdech, který pociťujeme vědomím. To je důležité pochopit. Ten nádech a výdech, který pociťujeme tělem, ten vyvstává a mizí v každém okamžiku. Ale ten nádech a výdech, který bereme jako objekt meditace, přestože se dech se stále mění, naše mysl se nemění, protože její objekt se stává co? Její objekt se stává koncept dechu, nebo obraz dechu tento obraz se jmenuje Bimba. V teravádové tradici se to nazývá Pána Nimita. Tento obraz dechu není ani stejný jako počítek, který počítek vibrace nebo počítek na horním rtu nebo na špičce nosu nebo v okolí nosních dírek není ani stejný, ani rozdílný. Je, ale je založen na tomto základním počitku Je to, dá se říci, mentální toho dojmu, který získáme nejprve tělem. Aby jsme na ně mohli meditovat, musíme ho mentálně přetvořit. A toto mentální přetvoření objektu je právě esence meditace šamata. Jestliže chceme chápat meditaci v pojetí cesty Borisatu, meditace též není nic jiného než cesta mentálního přetvoření hm? vědomí a jeho objektu. A to se děje cestou meditaci. Filozofie yogačáry není nic jiného než filozofie právě tohoto mentálního přetvoření. Teď, aby jsme tedy mohli meditovat, potřebujeme nějaký obraz. A ten obraz je vlastně koncept. Ať už je to v meditaci šamata nebo v meditaci vypasaná, jestliže nám, jestliže meditujeme vypasaná, jestliže nám někdo nevysvětlí, co to je pět agregátů, co to je 12 základů vědomí, co to je osmnáct elementů vědomí, Nikdy tyto elementy nepoznáme. My je poznáváme na základě konceptu. Stejně tak v meditaci samata my tež používáme koncept, ale nedělíme ho dále. Meditace je vypasany, tento koncept se dělí dále. Dech je pak slovojí tvrdost, měkost, teplota, při nádechu je to chlad, při výdechu je to teplo a tak dále. Jelikož studujeme samata, my se nevěnujeme těmto počitku, my se vědujeme konceptu dechu. To neznamená, že tyto počítky nebereme na vědomí, ale jelikož studujeme koncentraci, tyto počítky zůstávají na periferii vědomí. Hlavním objektem se tedy stává obraz. Jestliže se hlavním objektem stane obraz dechu, pak tyto počítky jdou do pozadí. Jestliže jdou do pozadí, tak přestože víme, že nádech je spojen s počitkem chladu, výdech je spojen s počitkem tepla, tyto počitky přestávají ovlivňovat naši meditaci, protože stavíme naše vědomí na mentálním objektu. To začátečníky v praxi šamata toto stádium pokládání Vědomí na obraz je spojeno s, s dá se říci, znásilněním. <laughs> znásilněním v tom smyslu, že se snaží, začátečník v meditaci se snaží sílou položit vědomí na tento obraz objektu, který se vytvoří. Jelikož to dělá sílou z začátku, nenachází v meditaci uspokojení, bude frustrován. Protože v meditaci se nic nedá lámat přes koleno. Jestliže se o to snažíme, vždy budem frustrovaní. Tak to není jenom v meditaci, tak je to i v životě. Právě pochopení Meditace, Hlubší pochopení meditace je tak důležité pro každodenní život, protože vlastně stejné procesy se dějí i v denním životě. Pokud se snažíme věci lámat přes koleno, vždycky budeme frustrované. To je pravidlo. Jestli to pravidlo nechápem, nedostaneme se nikam v samatě, nedostaneme se nikam v meditaci. Nezostaneme se nikam. Čili pro začátečníky v meditaci je samozřejmě je začátky, pokud nemá zkušenosti, které jsou hluboké z minulých životů, Začátek meditace je těžký, ale já za své malé zkušenosti jako učitel Šamaty jsem zažil neobvyklé jedince. Vlastně málo z takových neobvyklých existují lidé, když jsem byl v Burmě tak jsem byl nějakou dobu pomocný učitel hm, v centru Paok. Přišli nějaký, to vždycky rád vyprávím, abych vám dal optimismus do, do meditace. Jsou lidi, nějako, tak přišli jistí Novicové hm, ze severu Číňané, hm který bydlí nedaleko čínských hranic, v Himalajích, ve státě Kačin. No a přišli se naučit meditaci do našeho centra, tak jsem je učil a jeden z nich, asi 18 lety, právě jsem mu vysvětlil meditaci na dech jak se má koncentrovat na dech, tak Přišel, a já, ale teď je tam nějaký světlo, co s tím. No, no, Tak když je tam světlo, tak ho stabilizuj, uvidíš dál, Ta, ale tak ono se nehýbe. No tak dobrý, tak jsem mu vysvětlil, jak do první dělány, do druhé, do třetího vždycky a ptal se, jak to jde dál, a no, tam byl zase zpátky. <laughs> a během týdne, 18-letý kruk se naučil bez problému do čtvrtý džány, ale takových případů je málo. Hm? Samozřejmě to znamená, že musel praktikovat v minulých životech. Hm? Většina z nás, obzvláště v moderní společnosti, prostě aby jsme se naučili položit vědomí na jistý obraz, aby tam zůstalo, no tak to je spojeno s neskutečnými potíži, potížemi. Ale ty potíže se musí, ať frustrují jakoliv, jestliže chceme u meditace zůstat, mnozí z nás když ty problémy přijdou, no tak to nechají, protože si myslí, to halt není pro mě. Já mám plno jiných věcí, co dělat, co možná pro mě bude užitečnější. Začátky jsou vždycky těžké, ale ten, bez toho začátku to nepůjde. Když si uvědomujeme, že prostě to nemůžeme se tam dostat silou, musíme se tam dostat právě tím, že... Začneme provozovat dělost. Tedy první stádium a druhé stádium cesty utišení mysli je, jsou vlastně stádia, kdy se meditující snaží silou přitáhnout vědomí k obrazu objektu, který si vytvoří. Jelikož síla jeho dělosti ještě není jasná, právě proto tyto první dva stádia ještě mu přináší málo uspokojení, málo naplnění. Právě proto často myslí na něco jiného a ztrácí se v jiných počicích, v jiných myšlenkách, které můžou pokračovat dlouhou dobu ale protože se snaží a ví, že pochopil, že jeho vědomí je hrubé a s hrubým vědomím může poznat jen hrubé objekty. A hrubé vědomí a hrubé objekty jsou právě základem strasti. Naplnění přichází s jemným vědomím a s jemnými objekty, jelikož to pochopil, má víru v to, co dělá tak pokračuje a tím pádem začíná získávat schopnost udržovat, ačkoliv to dělá silou, presto získává schopnost udržovat vědomí na obrazu, který se vytvořil, který potřebuje meditaci, další delší dobu. A to je to druhé stádium prebývání ve vědomí, které se učí samády, které se učí utišení. A to stádium se nazývá sam samstapajati, sam, stejně tak jako sam v samády. Sam tady znamená dohromady. To znamená, že mysl získává schopnost zůstat, mít jistou kontinuitu na obrazu, který používá k meditaci. A jelikož získává tuto schopnost, získávátež intuici, že prostě pouhou silou to nejde, není to možný. Tím pádem přichází do hry faktor bydělosti, neboli ducha přítomnosti. neboli saty, neboli smrty. A to je klíčový pojem v pochopení meditace. Ať už provozujeme jakoukoliv meditaci, smrti, saty, bdělost, ducha přítomnost. Je klíčový pojem. Jestliže nerozumíme Saty, nerozumíme meditaci. Jestliže rozumíme Saty, začínáme rozumět meditaci. Saty je ta síla vědomí, která nás upomíná na ten objekt, který potřebujeme. Jestliže tato síla, která nás upomíná na ten objekt, který potřebujeme, se začíná projevovat. To znamená, že meditující se učí zůstávat na objektu meditace ne silou svého, své vůle, ale silou právě tohoto upomínání, toto upomínání, právě co je jeho funkce, jak vysvětluje Abidharma Košna, jeho funkce je jasná artikulace objektu ve vědomí. Pokud objekt není jasně artikulován ve vědomí, všecko, co děláme, nebudeme dělat dobře. Když chodíme, pokud tato síla tam bude, tak budeme chodit úplně jinak. Budeme chodit ladně, uvědoměné, Pohyb bude plynulý. Pokud ta síla tam nebude ve vědomí, tak chodíme ani nevíme jak a budeme chodit Bez toho vlastně, že víme, že chodíme. Jestliže mluvíme, budeme mluvit jinak. Naše řeč bude souvislá. Slova budou jasně artikulována. Hm? Je to tak? Jestliže meditujeme, Objekt se stává jasný a jedině, to je důležité pochopit, jedině u jasného objektu mysl může zůstat. Jestliže objekt je nejasný, mysl tam nezůstane. A objekt se stane jasný jedině, jestliže vědomí má tuto sílu upomínání se. Proto v tradici yogačára pro tuto sílu upomínání saty je vlastně devět výrazů hm? upomínání, připomínání, napomínání, <laughs> různých prefixy sanskritský. Hm? který my v češtině máme velkou výhodu, že máme též mnoho různých prefixů, hm? který vlastně ten kořen slova mu dají různé nuance. Hm? A právě v tradici Jogačára tyto nuance se krásně vyslovují. Je to napomínání, připomínání. Právě tímto napomínáním, připomínáním, upomínáním. Co se děje? Mysl se učí zůstávat u toho objektu tak, že jakmile tento objekt zmizí, Okamžitě si to uvědomí. Jestliže se dostaneme do toho stádia, vlastně máme přístup k hlubším stádium těšení a máme přístup k uspokojení v tom, co děláme. Jestliže něco děláme bez Právě této síly upomínání, cokoliv děláme, nám nepřinese uspokojení. A právě díky těmto frustracím a nepříjemnostem, kterými jsme prošli, tato síla Právě je ta síla, která nás chrání. Saty je to, co chrání vědomí. Bez této síly upomínání se vlastně nemůžeme rozlišit, řadiska budistické filozofie, budistické psychologie, nemůžeme rozlišit, co je pro nás zdravé, co je pro nás nezdravé, co je pro nás příhodné, co je pro nás nepříhodné. Žijeme, dá se říci, jako slepci. Tápáme nalevo, tápáme napravo a klopítáme. Protože chodíme a nevíme, že chodíme. Mluvíme a nevíme, že mluvíme. O čem mluvíme, to taky nevíme. Ale furt něco povídáme. Je to tak? A furt musíme něco dělat a je v nás neklid. Teď jsme poznali ve třetím stádiu cesty k utišení, že to tak dál nejde. No a tak vlastně začíná se krystalizovat síla upomínání. A díky tomu upomínání začínáme být s jasnějším objektem mysl, Ať už šamata, tak už vypasaná, nemůže existovat s nejasným objektem. Jestli si myslíme, že můžeme praktikovat šamatu a vypašanu s nejasným objektem, no tak jsme s to míli vedle. Ať už je to jakákoliv meditace, závisí právě na této síle upomínat se na ten objekt, který potřebujeme. Prošli jenom ten druhý stupeň, abyste mi ho zopakovali. Samstápajaty. Hm? To je třetí samstápajaty. Ne. Třetí se jmenuje Avas tápajaty. Ava znamená dolů. Hm? Avas tápajaty. Teď se probíhá ten třetí. Třetí, Avas mm -hmm. Proč Ava dolů etablovat dole? To znamená, že jestliže jsme dosáhli třetího stupně v cestě k utišení vědomí, kdykoliv naše vědomí opustí objekt meditace, jsme si toho vědomí a okamžitě, ne tentokrát silou, ale silou vůle, ale silou pozornosti, silou vydělé pozornosti, ho vrátíme zpět. Tím pádem objekt meditace se stává jasný a tím, že objekt meditace se stává jasný, mysl u něj začíná přebývat bez velkého úsilí. tak radši zůstaneme tady pod dneš, by to stačilo. Dostali jsme se do třetího stupně, který se v komentářích, v tibetských komentářích jmenuje, mají na to krásné slovo, jmenuje se záplatování. Tak, jako když máme co je dneska obzář v módě, když máme eh, roztraný texasky, <laughs> tak dneska se to nezáplatuje, ale normálně se to vždycky se dá na to záplata. Je to tak? Hm? Tak když se něco roztrhne, když se ta pozornost na objekt, když je v ní díra, tak hned se ta díra záplatuje. To je eh, vlastně třetí stupeň cesty k utišení. Hm? Jakmile se je díra, že vědomí se zabývá jiným objektem a zapomíná, zapomnělo na ten objekt, který je předmětem její meditace okamžitě se tam dá záplata. A vrátí se zpět k objektu. A tentokrát, jelikož objekt už je jasnější, ne tolik silou vůle, silou eh, prostě násilím, ale silou právě tohoto upomínání, které se stává ve vědomí jasnější, jelikož se stává ve vědomí jasnější, eh, vědomí a tělo se může lépe uvolnit. Jelikož vědomí a tělo se může lépe uvolnit a objekt se stává jasnější, meditace vypadá trochu jinak. A meditující získává jistou sebedůvěru v to, co dělá a přestává myslet na to, co má jinýho na práci, co je e, určitě praktičtější než meditace. Hm? A tak tento stupeň je velice důležitý, protože v něm právě ta síla upomínání začíná krystalizovat a meditující začíná jasně chápat, jak tato síla pro ně je důležitá. Bez této síly jsme vlastně v nevědomí o tom, co nám prospívá, co nám neprospívá, o tom, co je pro nás zdravé a co je nezdravé, o tom, co přináší do vědomí skvrny a o tom, co vědomí čistí. Nemáme představu, pokud tato síla nezačne krystalizovat. Tak dneska asi tak. Kuba je spokojen. <laughs> Dobrý. všichni spokojení. Já ja jsem se spýtal, co hovoril, že šamatou sa dostaneme, alebo cílom šamaty, plodom, cílem šamaty, je takovost. Vypasaný je tiež takovost. Cílem šamaty? Změřenou ten bod, do které se dostaneme na záverečnou, je ten istý? Alebo... V, v, v cestě bodysátový Není nic jiného než realizace takovosti. Takovost je právě stav věcí ve světě. A tento stav věcí ve světě je prekračuje naši, naše malé rozlišující vědomí. Všecko je takovost. Jiné, jiný pojem takovosti je právě bůh takoty, což znamená vrchol reality. Vrcholná realita je takovost. Proč je vrcholná realita takovost? Protože takovost je taková, jaká je. jelikož je takovost tak, jaká je. Cesta bodhisattva je co? Dharma kšanti. přímání dármy. Realizace bodisatu je přímutí dármy. Jaký dármy? Dármy takovosti. To je realizace bodisatu. Jestliže dosáhneš této realizace Igore, <laughs> tak máš cestu k budovství zaručenou. Pak eh, už se od budovství nemůžeš odvrátit. Hm? A to se říká právě ti darmy. A zde darma je takovost. Vše je darma. Jenomže my to nevidíme, právě proto se odáváme našim libostem a nelibostem a našim představám, co je, co, jak to musí být a jak by to nemělo být. Je to tak? No a z toho pochází strast. A z toho pochází co? Vypalá se Vypalá znamená co? Převrácené vědomí, převrácené vnímání a převrácené názory. Tomu se říká vypalása. Vypalása vypalá je náplň a viděl náplň ne, nevědomosti. jelikož žijeme ve stavu vypalása neboli vipariasa v sanskritu, tak jsme ve stavu strasti, protože máme prevrácené vnímání, prevrácené vnímání, prevrácené rozlišování, prevrácené vnímání, prevrácené názory no a tak. Ať to stojí cokoliv, tak to musí být tak, jak to vidím, tak, jak to chci. Já mám pravdu, ostatní jsou pomílení. Tak jo, tak máme jak dlouho na, na meditaci v chůzi. Máme pauzu čtvrt hodiny a pak hodinu meditace. Pauzu čtvrt hodiny hm? a okay. okay. Můžu se ještě zeptat, která, tohle bylo 9 stupňů čeho? Co <laughs> 9 stupňů přebývání vědomí v utišení. Hm? A, a vás tam stápejate, sam stápajáte a vás tápejate. ale ty slova nejsou tak úležitý a ty se stejně zajímáš o pali. tak v je to tápajáte, sam tápajáte, odtápajáte, mm. <laughs> ale To není důležitý. Důležité je, abys viděl, jak to chodí s tebou.